Allahu na falenderojm dhe vetëm rreth ti falë dhe ndihm kërkojme salavat dhe selamut për shëndetit më të mirë ambient pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, u shokteti besnik me familjen e tij të, të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili anjëk rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në të ciklin të sinë që kemi filluar duke fol mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ne kemi përmendur se Njohja e emrave dhe cilësive të Zotit është njohja e Zotit vetë Subhanahu ve Teala, ngasë Zoti në ban Zot cilësia dhe atributi me të cilën ai cilësohet dhe nuk e ka askush tjetër përveç përveshti. Për sigurt, supozimisht një çënje mostishtë e mshirshme, e fortë, e dishhme, dëgjuese, shikuese, e fuqishme, e xumerat për cilësive të Zotit, nuk do të ishte Zot, por Zoti e ban cilësit. Andaj Allahu të barek e vëtala Gjithmonë në Kur'an Kure përmen emrë në vetë E përmen më cilësi Gjithmonë në Kur'an Zotë i unë të barek e vëtala Kure përmen emrë në vetë E përmen më cilësi Madje, ne e kemi përmen të kë Shpjegimi e emrit e Zotit Allah Se shumica ulemave Si qenë nga sahabë dhe tabi enët Kanë shkuar në mendimin Se fjala Allah është cilësi Fjala Allah është cilësi E cila do më thanë i adh prò i madhi i cili adhurojnë. Pandaj njohja e emrave të sicive të Zotit, është vetë njohja e Zotit, dhe ndërsa Zot njohja e Zotit, ne ë jemi krijuar për ta. Allahu te bareke ve teala thonë në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun." Nuk i kam krijuar xhenat dhe njerëzit poshtë që të madhurojnë. Andaj ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se ka thënë "illa li a'rifuni", poshtë që të më njohin mua. Në sa i çka e njeh Elazër, çojë do të shohim me me lein Allahu te bareke ve teala në emrin e Radhës. Emri Radhës, Elazër, është një emër i madh i Zotit te bareke ve teala, madje ju ka thënë ibn Qayyim el-Juzeyyë që el kjo është nga emrat për fshirës të emrave. Allahu i ka do emra të sa aludojnë për një cilësi. Ndërsa Allahu gjithashtu i ka disa emra të sa aludojnë po shumë cilësi. Dhe njëherë, Allahu ka disa emra që aludojnë për një cilësi. Për shembull, Rahman. E s'il aldon nga mëshira, gafur nga falja. Janë disa emrat të zotit, të s'ilat aldon për shumë cilësi. Si që është emri Allahu Gjellaluhu As-Samet, do të amarim, emin Allahu të barek e vëtala, As-Samet, në surin i khlas, kullhu Allahu ahad, Allahu As-Samet. Emri radhës, i s'il është emri el-adhim, thot i bankajim e gjozije, se këj emrë përfshin veti dhe grumbullon veti cilësi të mdoja, të zotit të barek e vëtjara madje gjdo cilësi e zotit cilësohët edhe me këtë cilësi gjdo cilësi e zotit që e ka zotit jonë të barek e vëtjara cilësohët edhe me këtë cilësi dhe kjo e ban domonë madhështina Allahut subhanahu vëtjara andaj kjo është emri të se në do të flasim sot shkurtim ishtë rët tina emri Allahu gjelluala el-adhim ajin dha mim e cila formohët Al-Adhim Në trajten e, e Hiperbolizuar të fjales pra, Trajta e mushur E, e fjales Këj emër dhe zër Kanë thonë djetarët Këj emër dhe mëzëdhënja haqut E këti emëri Ka bo që njërës të adhurojnë Dikë kanë tjetër për dhe që Allahot E cila është krimi majnë madhë në fejën ton E cila që u të shirkë sinë Allah, u Të sinë Allahot e bare kjo etale ka tha në Kur'an Inë Allah e lajë e këfiru enjush rak e bihë Allahu nuk e falë, mi bërë takë ati Mirë, nëse këthejmi pak pas Pse Allahu e boni këtë gjuna të pa falëshëm Sepse barazohët dikush me ata i cili është i pa barabart me dikan Pro, krimi maj madhë Të si ne ka bërë Allahu në fe është i thushët për dikan Apo të atrejtojshë dikan Sikur Allahu Allahu këta e ka qëtë shirkë Shirkë dhe më thanë barabart Kur thushët i për dikan Kjo barabart me këta Këso i dhe në gjuhën arabe, shirkë Kur thu për dikan se Allahu është i barabart me këta E gjebo shirkë Allahum Subhanehu e tala Mirë po djetarë kërë kanë studiu nga buron shirkë Kanë thonë nga mosnjoja e këti emrit Nga mosnjoja e emrit El Adhim Te emri të si në mërëm Në ligjratën e fundit thamë Se djetarë thamë pat emrë si e tohat Për që më pajemë në allaut halim Si e tohat Si kur allaut në amirë të më përgjithsi për shdo hap Zotë mushme me lëviz Se në ti Në dojë si kur Allah mështë trajton të me tolerancë, me buci, me falje, zëtë mushme me, me lëvizë, në dojë Allah e ko emrën halim. Nga emrë e l'adhim, që ka përfitojmë se mëzdanja haqët e këti emrë Allahut, do mështë dëshmërisht në qonë mjadhon haqën dikuj tjetër. Mjadhon këtë emrën dikuj tjetër. E Allah u gjellivara këta e ka qëtë shirkë edhe kufërë, dhe këta nuk e falë. Allah u në rujtë nga shirkë u dhe kuf Emri i ulazim, maradha kemi vëzot pro vargun ton. Ky është emri 39, por do të sinë flasim. Emri 39, por do të sinë po po flasim. Yunil Azim ka Kur'an në disa forma. Ka me emër dhe ka ardhur në kërkesë. Ka ardhur në kërkesë kur për shembull neve në ruku çka thon çka themi? Subhan subhan rabbil azim. Kur ka zbrit ky ajet madroi zotin tan të madh çka ka thon pejgamberi sa bën din rruku. Dorsa nëse edhe do të flasim te emri tjetër El Ali Subhana Rabbil A'la El Ali El Mutaal, ekstemorad ja, është emër tjetër i Allahut te barrekhet, i cili është shumë afër në në këtë emër. Andaj surja ayeti më i madh në Kur'an, me cilin emri është është përfundua, Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum, përfundon me dy emra të Zotit. Dhe ajo është El Al Ali El Al Azim. Në këtë ayet e Kur'sij përkthehet me emrat e Allahut El Al Aliul Al Azim, Më i larti, më i madhi, më i larti, më i madhi. Pra në Kur'an vjen me emër dhe vjen me kërkesë, por Allahu shpëjthot eh, madhron Allahu me kët emër. Madhron e Zotit në juve, në veprat e juve, në zemrat e juve, let jetë Zoti juve te barekehu te ala imam. Ndërkë kur ju vazhdimë të sinë kanë përmendjet e të ardhur në Vargu ne emrave të Zotit e Bareke, të Barëqe, Wa Tara t'ziro ran nga nga Kur'ani. Dhe ndërrua edhe ky emër zënë një pozitë të madhe në zemrat e pejgamberëve. Modele disa preditorë kanthan se pejgamber nuk kanë pas rol tjetër në në një, një prej emrave sinonimeve, po si tua kazo njerëzve sa është i madh Allahu. Kur themin neve pejgambert kanë art, mi thon Allah rrobve, adhuron Allahun me fjalë tëra Madhron e Allahun Dhe përmi thamë dikujt adhuroj Allahun Dushmikazu kusha aj Andaj pengambert Boshtin e thire se kanë Mijukazuhe se kush është Allahu gjele gjele ali. Andaj shiko sa prej rastëve Pengamberti unë ale i salatëve selam E madhron të Allahun Si fjale e ti Allahu ekber Rasën ndryshme Abo subhanë Allah E në njeri nga bedewit Dhe uanku e se ka fukarallëk E kështu marad Dhe i tha Ja rasullallah Kemi ardh, ha, kemi ardh që ti në emër të Allahut të në nëndihmosh Pra e ka mërë Allahut në vesile Mëndihmue Muhammedi s.a.s. I ka thonë Pemar e emërë në Allahut që ti të nëndihmosh neve Për nga mësën parës e mi adhënë në gjevabin që ka i tha Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah E të drim Allah, Allah. Parës e mi adhënë në gjevabin atina Që ka i tha Rah, Allahu i Madh, Allahu i Pastër, Allahu i Pastër, i tha Ayy diçave Allahu. And then she got, mesazhi pengaverit Alayhi Salatu Wassalam kurio për gjithë këta njerëzve ishte një art ta caktoje kush është Zoti për ti. Sikur që na shpastë kemi përmend. Çka do mundon për ti Zoti? Andaj ze njohu ja emrin e Allahut El Azhim, i Madhi. I Madhi, na i shkoron plot për problemeve tona. Madje na e tregon boshnë besimin e njëri jemi krijuar sot në botë, nuk gjendë një adhyrim. Prai adhurimeve jashtë Allahut vetëm sa i e ka madhruar dhe ja ka dhënë emrin adhim çatiç ka adhuron. A nda ti e je njëri që adhuron lopën e shalopën e madhe. E gjë njëri që adhuron minin e xaminin të madh. Është njëri që adhuron muzikën, është muzikën të madh, i besoj zë, thotë na i përkulim i kësaj. Është një se si adhuron shtator, thotë na i përkulim i kësaj. I përkulem atij, përkulem këtij, nuk gjë ndikant, çe i përkulet dikujt na vetëm se ka fëndohet, e ka madhruar. Dhe ti nëse ja shano ofendohet ai. Nëse i thukë nuk ka kur gjë. O vendos, indianëve që adhurojnë, lopën më ia usha lopën ata të vrasin. Kinezëve më ia usha komunizmin, dëvralsin. Demokratëve më ia usha demokracinë, vrasën nga sa e kanë të shenjtë dhe kanë të lar dhe më adhurojnë ata dhe i përkulën asaj. Isha njerëz të vetë i respektojnë por çhemull ligjet e veta. Pse, pse janë të pacenueshëm ato dhe të papraktshme? Sepse janë të ato alime, ndëlloja. Andaj Abu Jehli, Abu Jehli e, e, e madhron te latin dhe uzzun. E Madronte, onde kë janë të mëdhai? Dhe këto kanë më kallëzuar domthon muslimanëve, kanë më treguar për forcasë dhe dhe Madrjes. Andajse nuk gjej ndikon, çka adoron dikán jashtë Azotit, Subhanehu ve Teala, vetëm sa ai adoron dikán tjetër, namaz që nuk e njeh Allahun te barekehu ve Teala. Natmos, çka njëri nuk e njeh Allahun, adoron dikán tjetër. Natmos, çka njëri nuk e njeh Allahun, madron dikán tjetër. Natmos, çka njëri nuk e njeh Allahun, fol për Allahun badiye. Andaj shikojmë sot sa flasim për Allahun padije, prej nga pa besimtar deri tek besimtar. Flasim për Allahun padije, lejohet, lejohet. Është e pëlqishme, nuk ka e pëlqishme. Ja bim fetva, bën mufti. Kjo vëllazër sikur të zemrat e tyra të, të kish madhrim për Allahun. Zot, zot fol të kjo gjuhë. Nuk do të fol të kjo gjuhë. Do thënë për shemb sot njerëzit kur i druan dikujt nuk fëll, nuk flasin për ta. Keni pa di kan të shaan në Facebook dënë krijetar, pushtet çka është në pozitiv. Në opozitën pak ma letë e kisa, jo s'ka pushtet Po kini pa të shahat Atat në pozitë, apo të shahat dhe një perandor Kështu me emër, me emër, me adres Rëthe për çarkë, periferi, krej qarë Mirë po, drejt për drejt, me emër, me adres Duke i lip, luft, ati Kini pa, rad Rad, se Sepse frigohë njërzit Apo, ande dhe zër, emri Allahut El Adhim, kur besimtari e beson Dhe madhër Allahut me ketë emër Izvoglohën të tjera Izv A nda shikoj pejgamber. Pse sakrifikojnë deri në momentin e fundit për Zotin? Sepse ata e njehën Allahun, subhanahu wa taala. A nda pejgamberi unu ali salatu sselam, por i gjerovëch Allahu ja ka shtu bindjen në Allahun, ka qenë edhe Israja dhe Mi'raji. Pse ka hipa qilë, në Mi i bollahun tillë, Israja dhe Mi'raj, për t'i tregu Muhamedit ali salatu sselam nga madhështia e Allahut. A nda Allahu jeroj ka tha në Kur'an, ne i kemi tregu Muhamedit nga ajeti tona të mdhloja Dhe ju forëson të zemra me këta Për nga mbirit tonë a.s. Anëvezer, emri Allahut el-adhim është boshti i adhurimit Boshti i adhurimit Nëse e merë namazin I cili është adhurimi mëj madhë për Allahum Subhanehu ve Teala Dhe të shifë shë fillim e mbarim është rrëth emrave të mëdhejtë Allahu gjillu ala Si fillon, Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar dhe flasë Për emri Allahut el-kebir ايمان الله جل وعلا الكبير سيدي هو مضمون ن ن ايمان الله المتكبر المتكبر باستاي كورنيس ما تكبير اش كاثوت ها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كيا دير واز سيدي هو يثوني استفتاح الصلاه انو تشلي على نمازك اش كاثوت تا سبحانك اللهم I madhje ti jo, ozot jem Ha? I madhje Qëka do më në të barak e smuk Emri o të shplot Bërreqet dhe më dhështi I thuhet të barak Kur nuk, ka, nuk kalan Ndhi qka pa e mbush bëllëk Me mirësi, me vega ti Të barak e smuk Pro emri Allah o të shplot bëllëk Vë te ala gjedduk Qëka do më në te ala gjedduk Gjedi thunë qka rënon në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Osh i lort ajo çka e thon zotin ton te bareke وتعالى. Ënde shikova zëri, hu dhe namaz Allahu Akbar. Pastaj subhanakallahu hum. Pastaj subhana rabbi alazim. Subhana rabbi ala. Këto vëzërimë na thon aludojn se namazi tër është lidhur për madhështinë Allahut subhanahu wa taala. Sa bërgëzë këtë emri, shkurtimisht flasim në aspektin gjuhësor që të na hapë dritare për ta kuptuar emrin Allah te bareke وتعالى në mënyrë shërljatike. Në gjurë në arabe, el-adhim vjen nga fjala idham edhe adham Mënën, ajni, dhaja edhe mimi Dhe nevi kime përmend se ulematë të gjuhës ka përmend se gjurë në arabe ka një harmoni në mes me anave dhe fjallu Dëmonë, mes me anave dhe shprejve në cilat është vë nuk kjo me anon këtë kallup Pra shprejve dhe shkronjat janë kallupë Në të vënohët manaja Kështu e për, shpjegon Shekhe Kullusamët e Mie Gjuën Bartës nga gjuët e sahabëve Pra manat Do më dhënë janë ajo bërthama Fjallë si formulohën në përmjët shkronjave Ato janë këllope Pasaj kanë dhënë Në gjuhën arabe Si formohët Do më dhënë Fjallë a ludon për manan Nësë janë shkronjët e mdoja Nësë janë shkronjët e leta Nësë janë shkronjët pë Me, me, me varkë të madhë numrave Kretë të aludojnë për, për një mana Shiko fjallën idham Ajn, është fjallë E cila delë me fështirësi nga Nga fyti, ajn Ata një problematikave të jo arabve E kam probleme me më mësut shonjën ajn Pastaj e ki dhaja E cila shkonja e lartë E dhes Me kemi, kemi një një nërabe dhe E dhe dha E cila është dëmonë afër dadit Pastaj shkonja mimë Etë ato dy banqaima e pjesë e shkronja mim është ha jemai për mbledhsim anovë. A do një unë lobe shpajje se z avancuat mimi më shumë për shkronjave. Sigur për shembull, ya Allah, çu jë z avancu Allahumma. Çka do të thon Allahumma, o Allah mëjit silsit. O Allah me të gjitha silsit. Por mimi është për mbledhsi. A do një unë lobe? A do fjalta i udhojn për për çfarë? Për një nana. Fjalat Al-Azim, emri Allahu të gjellë e gjellalu hu, rrëd nga raja Al-Aidham. Al-Aidham, kanë dhe në djetarët, gjëdo sen e cila është e kundërta e vogëlësisë. Dë vogëlës i thonjë sëgjërë, e të madhës i thonjë Adhim. Kanë dhe në djetarët, Adham e tun i dhe kebura. Gjëdo sen shka është e rritur, dhe ka peshë, dhe ranon shumë, a rap të i thonjë, haa, A dhim Andoj kocive, kockave Neves, kishkeleti Shka në ma neve lëkurën dhe trupin dhe mishin Qishquat në gjuna rabve Ajvam Sepse ajte ma Dhe mon, kjo lëkura mbahat në koc E koci Osh pjesa kresora Apo, andoj dhim të atë matë mdojë janë Kur prishën Skeleti Pse? Sepse është ajo shka e ma shtilën Shikalla u gjela trunin Ketë kafë këne cile ambullon trunin E ka bo pjesën më të fort Ha, i thojnë rëvam Pse, sepse ajo e mba në trunin Se ke po ti kur rëzosh A lëvrit pak Para më në musë më mu kanë kocka Shënqohë është kur më Po kjo kocka A tje mrena nuk i ka Nuk i ka shkaktu shumë turbulens Por pak vetëm Nga se ka shumë prej cipave Cisat eruin dërsa me mënije Valët deri të këtë trunin Andaj arap, gjitho se në shkash të eranë e trash me pesh dhe rëndësi, i thojnë Adhim. I thojnë Adhim. Andaj, kanar në poezit e Arabve, shumë për e fjallëve, se gjithë njëri që e kanë pas kriotar, apo komandan, i kanë thonë Adhim. Andaj, kër i ka zbit, Kuran i Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ata kanë thonë, Lola unzi le hadhe l'Quranu ala rëgjulli minel kërri e tejni Adhim. Pse ki Kuran nuk i ka zbrit, për dy qitetetëve, me këzë dhe taifit, një burit të madhë, adhim. Që kanë posë? Adhim, rajis. Kaon të fësirë, pëse ki kur alë i ka zbitë Muhammedit, i ciljo jetim, alej salatu selam, për, për përse si ka zbitë e bukë gjehëllit. E Allah u gjitha që, që që ka përgjith? Shikoh, shikoh përgjithën e Zotit që le gjelale. E hum je kësimu në rahmetën Rabbik, a ta kanë me do rahmetën e Zotit? Ki ponë disa njer Domthon këtu e këshiren, edhe buzën kur e lëvrit, edhe dorën kur që e çant, çe ky apo pejgamberi. Keni po njerë, shikoni këtu, sidomos na vë tribuna. E këshire thudi domthon ki më i maldi. Hasha veqella. Andaj Firauni vëzë çu ba Firaun, çu çu do, do të dorë trkit njerëzit. Qëu ka mund çaj pallavra, ka zona me njerëzit, ja non meën. Pse vëzëse e ka ngrit zemë. Sikur këta njëft Allahun, kish me pas imiz ata. Dalla kimi folte Said ibn Jubejri. A voglimi fol për për historinë sa e Saidit ibn Juverit, kur e kanë burshkujt dietarët dhe ato shokët e vet, Saidin ibn Juverin, çka e kanë burshkujt? Kan thonë, "E ke shtë shtirin e vet, raport me Allahun sinimiz. Shpëritoj gamë Allahun shpirtin e Allahu Xhelalu. Pse? Sepse e njeftë të Zotin te bareke وتعالى. Allahu nazar ta rabt josan çka është Iran, me pesh. E kanë nxjerrt parrin, ata i thonë El Azim. Pasaj vjen, shprehja El Azim adaper I dojnë El Kibria, ne e kemi morë El Mutekebir Ajë cili e ma vetën me të madhë E Allahu i takon me ma vetën me të madhë Allahu e ma vetën me të madhë Ate ka në haditha inë nga pingamberi Alei Salatu e Seram Se kush ma merë Apo ma imiton ma dështin e grisi E të soptoj Sepse Allahu nuk lejon dikush Edhe nësë si ja shtin e fatin Më nëtë kriminelve me ja ushtin e fatin Zullum qarve Për Allahu nuk ka dë një kriminel Që nuk e më posht Shikove se sot duniaja, Kriminel me kriminel, në poshë njëri me tjetërin Kriminel, lufton kriminel Zunë më qarë, lufton Zunë më qarë Andaj, të arabët përdore të të ava me për kibria Për ata i cili e manë, vetën me Me të madhë Dishët ashtu vjenë për zehu Dishka shka lërcovët lartë Zehu Dhe bërë në mendëzër, kitë këto sifate Qëka i përkacionë Allahot prej Mbajtjes me të madhë I madhë, i lartë Do ti gjenin Kur'an dhe hadith pejgamberit, nëse këto i bën njëri, vin ket nën çmim. Ku është ka sa kibri në zemrën e vet, nuk inësram, në tok, e hin xhennet. Thot veau sam, hinionin tokë e përmbysi Allahu në tokë pse u majt më të madh. Ha, çiko, kinezi si çka vin më të madh te Allahu, nëse i merr njëri, poshtësohet. Li këto dhe posht ndëshkohet nga Allahu te bareke وتعالى. Andaj kë kaor në aspektin ju sort tek arabet çështja e emrit el adhim. Sa i bërket në Kur'an dhe zërë, kemi disa prej ajetëve, ka orë gëti nën ajetën në Kur'an, imnë Allahu Jilwala, el-Azim. Ka orë në surën e l-Bakara, ajeti 255, ajeti kursi, tëkë Allahu la ilaha illa hua l-hayu l-qajum, dhe në fund ka orë, wa la je uduhu hivdhu huma, kërë ka përmenë Allahu se qilën e matë Allahu dhe tokën, dhe nuk e lovë ruajtja e qijej dhe tokës Allahu, la je uduhu huma. Allahu nuk e lodh, domthon, për shemb laj kemi përmendën se ti e manti diçka, kod gat, pinje të muskulit, pije dorra kështu më radh. Allahu kur mban qiell dhe tokën dhe me gjithçka konta, duke kujdes për to dhe këtë nevoja të njerëzve, lëvordit dhe përfitimet, nuk lodhet. La ya uduhu. Nuk e lodh Allahu xhelu ala as isan. Pasi qallan wa huwal aliul al azim. Së nuk e lodh sepse asht el ali al azim. Atë ka hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thasë më thuaj Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepëngomelley sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend shtat kaçije krahasim me kursijen, tyç janë shtat kaçije, për të cilën ka thënë pejgamberi, çdo çill me zveti ka passhin vite uthim. Passhin vite uthim. Shtat çije të komplet krahas kursijes, nëse na përmend në, na ha da dali thon ajet e kursit. Wasi'a kursijuh. Wasia kursi wa kursia, dhe zërë, ka thonë për nga më sam Në krahës qiejve, dhe më ma thonë Më dhe shtia e sajtë Qiejtë, krahës kursis si janë sikur një kokër elbin dorën janë i piuve A kursia, që ka të së dojma më hakimin e mështë të drejkin e tina Kure kanë për të bëllajbë një abasin, qka a kursia Ka thonë vendi i kamëve të Allahot Kursia është vendi i di kamëve të Allahot Që që i takojnë Allahu gjelë gjelalu Dhe kemi përmen këtë kaptin se Këtu nuk ka nevoj, këtu nuk ka vend për përngjasim Allahu i ka kam Para se me pas e këzistu kam të. Mësë shkoj e menjat e kam të tua Allahu e ka dorë në që që ka pas Para se me kryu as një dorë A dhe kjo është, sa i përket Allahu i gjeluala Kër është pyt për arqin Qështë është arqin E ka thënë arqin Si adi katrin përveq Allahut Ka një krijesë Të cilën asë as një njëri si a di sa, sa është i marrë E Allahu e mbi arsh Dhe bon, që i jetë Parafërsisht, ja ka të regua Allahu disa kryesave Sa është i marrë Gjithashtu kursia Abo Sa i përket arshit Mbi të cilën është i ngritur Zoti Gjellë Gjellalu Froni i ti Arshit sa është i marrë nuk e di kërkush Hisë kërkush nuk e di Dhe Allahu është i mbi arsh Adhe ka, e ka përfundua Allahu a jetin kursi Më thënë Neymar, who el ali, el Al ali os për lart. Do ta marr emrin Ali, që është e cila mbi Allahun çka kurgjë. Në mbi Allahun çka kurgjë. Ndërsa el adhim, çka është el adhim? Imaf. Madhë. Dhe mos e sineti nuk e din kurkush. Sa është imaf. Subhana hu wa taala, çka mund të thëni? Nerzi, na mungesë e njohur së Zotit i i rritin gjella të tjera. A ndaj të pengë namer dersh. Shikoj flasim nga shoqëzcivilizimet në bot, me diçka gritën, me ngritjen e materias. Sot për shemb, civilizimet, sidomos në kohën para e komunizëm, socializëm e deri në kë sistemin liberal me sistemin e demokracisë, këtë muhabeti kushtojë jo vezë te materia, materiale, parat, rrogat, a janë çeto muhabetin. Do të thonë, pse një shtet më fort se tjetri s'e ka prodhim më shumë? Çfarë dish ka tjetër? A keni padën i shtet tu thonë, na jena më fort se ju, se na dina më shumë se ju. Kena mend më shumë, jo, prodhim kena Abo, dhe mon, prodhimi I materjes Sot e ban një shtetë matë forës e tjetërën Dhe krejt njërëzit si dhe nësot Në kuptimin e kësaj I këthejmi pengamberve Pengamber, që e këshirin këtë materjen Dunjan dhe qakon ta Dhe si dhe njërëzit sot flijohon E sakrifikohon, e luftohon E kështu me ratë, pengamberi a.s. Thot, me pas Kadër, pesh Kjo dunjan të Allahu sakrahu i mushkonjes çotmari do zot Allahu ja ka treguar robve më shumë se sa ju ka treguar sahabeve po sahabet kanë bërë bindje më shumë se sa sesa neve çot me injizim ti mundesh me e pa krahun e mushkonjes sune ka vde të duhesh me pincet me e kapve. ka ka thon sallallahu selam me pas dunyaja komplet dhe këtu vëzet dunya është termi i cili përfshin kret, kret këtë bukuritë të modështit që njerëzit çot i duan ato dhe luftojnë për to dhe ngritin mbi to teoria Thot për nga me sa me pas kadrë të Allahu Sa qikë kjo? Sa, sa ki krah? Po sa miza kondë njo Sa mushkoni a kondë njo Sa krahuj një në spitën e Dhe tëra, ka të ti pesh krahuj mushkoni? Apo verës veqimshonë? Nuk s'kan pesh ato të ti Nuk i gali mi mitë kët ato Apo Thot për nga me, sa, me pas pesh Sa qikë? Qikur Allahu, sa qikë të avrësante? Kur kafiri ujë së mpinke këtë dunja Atijbija, se të Allahu scopei shit kujë, ondëj ia vaj Allahu me me angëllët me pi. Pse? Sepse ka mos provë. Shikoni vetë. Allahu jalljalalu i ka mësu pejgambert se ta shkelin këtë dunjë. E cila vjen ndeshë me palc, mbërtham me me sirrën e sot që e shiko njerëzit. Që në pasor njerëz për shembull, ti thu shumë duhet këtë dunjë. Nuk e duhet këtë dunjë. Po ti uaj u kan shpërla dha. Kështu drejt për drejtë e thon, këto besimtar nuk e dojnë këtë dunjë. O dhe pastaj O në klasifikojnë termët Termët ndryshme për besimtar Mirë po vëzër, pengamber Ka e kanë zvullu katë shumë dunjajan Vahua el Ali ul Adhim Sepsa ta jetonin me el Ali ul Adhim Shiko pengamberin ton Kuri tha Gjibraili Apo me leku i vdekes Po të banë selam Allahu gjell Adon me vazhdua la ndunja Adon me ardhë Në shratin e vdekes Vëzër, të njëherë për t'i kuptua adithet Nuk mja thonë vetë me lezuni adith Shumë da e dina se Shëmë për ta kuptu, që farë far fjarët ma dhe ka thonë për jëmsam këtë, këtë qastë. Gjibrili ka thonë a do me nejtë Allah. Pash Allah, me, me, me pas një një pëjnemi një smuje. Allah në arruj pëj smuje dhe i shërof të, të rësëmurit e muslimanëve. Me pas kancer. Edhe thonë, kach, kach e dhe të thonë, ka qëka që kije. Me tarë me leku i vdekë, za po do me vazhdua. A, a ishmi lekund, mi thonë, leve dhe pak. Shë lekund, do shëvdo. Me të thonë, sajv, edhe 500, ti shoh Çikovozë këçetoi ka ditë pejgamberi sa. Para mëno më pas ton kështu. Lemtë t'ri me këtu me. Ka shumë jo, të gjë këtu. Lemtri t'u baj xhir, këtu me. Ju ston do apo? Mos më kanunë ju shkoni kët. Jo vëlla. Ka dej Muhammedun sa çti ala po je musliman. Dhe mos e ban veten shart dvujudit. Nuk jeti shart i kurkuin Allah zot. Dilli lind dhe, Dil dhe del prapë dhe ti me dej. Ka dej pejgamberi të Allahut. Kur i tha kështu Ibrahimit çka tha? La. Jo. Beli rrafiq al-Ala Ja, jo, tha du me shkute Allahu i maj madhi Beli rrafiq al-Ala Qiko? Al-Ala, al-Ali Tha du me shkute a i cili Shëshrija e ti Ska më nalë të, s'ka më nalë të aje Këta dhe zësë mundet me bërë posë Njënë i cili ka bingën Allah Se neve me nga e dhonë Shkruje edhe 500 vjet Ne e shkrujna Edhe musë më kona të e thirë më telefon Shkrujnë vë në tem Sepse e dojna këtë dunjo E na të lidhë për, për Wallahu Ta'ala. Andaj të mësoj historinë e pejgamberit Allahu. Cilin dush pejgamber? Pete Adem alayhis salam, te pari njerëzimi, deri te Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem, shetet ose bazon e xhiraiti. Ë deg shomë larg do të sht kë dunjë. Andaj pejgamberi hadith ai muslim ka thonë, çka ka mundë me kët dunjë? Shikoj çfarë shprehe. Çka ka mundë me kët dunjë? Mali, çka ka mundë me kët dunjë? Fa shembull jam shembull i dunjës, është si një vtar. Nalët e një pemë, me pushu pak Vakti shkarinë në këtë pemë, është du njaja E me njëni një uthë, transit Qatë venin ku anë transit E non qatë i shpijen me jetu, këni po, në shku këtë në aeroport Apo, këni me shku dërte një vend tjetër Edhe dushë më zbritë dikon, transit E dhënë, onë vetë pushus Edhe kalonë të të tërkon A e ndrejt qatë i shpijen Edhe me dash me ndrejtë, slanë me ndrejtë E të këni me shku E për nësë më thotë, që, du njaj e me më të shë Si kur që njani është u në këtë pen Pak pushon, edhe hec Ku hezve zërë, të zotit E njërzit ashtë që këtë pushimin këtu Ha, anda ju dalin Anda i që kanë thonë, pëllot për filozofave Edhe për shkinstarë, bashkohor Se problemi njërzve është sotë Se nuk jetojnë me pyjtjet pëse Po jetojnë me pyjtjet si Nuk thojnë pëse me jetu, po dojnë si me jetu Ha, ha Ana plot për shkencëtarëve që e kanë kundërshtuar darwinizmin dhe shkencën materiale, kanëon kët problem i këtyr se s'dojnë me pa pyetje pse. Ata e kan thon, pse ja nuk na limon, po vetëm si. Shemo, nëse i thuti Diguna, "Prëmaterialista, vëllai sot prej se për njerëz që jetojnë për gjëunjo, e pse me jetu, fat lekët pyetje ta kshir me çish me jetu." Asi do po shemo, më shkurt. "Pse më vao para o vëlla?" Fat, "Ma von t'jap gjevap, një herë të baj para, ka dom të çish baj para." E kjo dalimi mësë besintarë dhe, dhe pabesintarë Muslimani thotë, pëse ta kemë këtë dunja E pabesintarë thotë, du ta kemë, si ta kemë E për nga mërë vinë thotë, e pëse me pas Por shka të duhet Por që e me pate, ku ki me shku me tha Sa njeri ka pas këtë dunja Dhe në fund, anëdhe emri Allahut el-Adhim Në gjurëmët që i ka lan për nga mërë është se u ju zvuklu atërë shumë dunjaja Ju ka zvuklu dunjaja Qëhoma ana ti është për asajse ne ka përmendë dietar në surën Al-Baqarate ayatit kurse gjithashtu ka ardhur në surën Tauba ayat 129, te Allahu te barekehu te ala alayhi tawakkeltu wa huwa rabbul arshil azim. Te ai mbështetem te Zoti on te barekehu te ala wa huwa rabbul arshil azim, do të thotë Zoti i arshit të madh. Ktu lexohet edhe arshi i madh, po mund të kuptohet edhe azim Zoti i madh, të dyja janë sakta nga Gjithashtu ka ardhë në surën e nëmbël, ajeti njëzët e gjasht Allahu la ilaha illa hua rabbul arshil adhim Allahu në kozat i cili meriton përveçti, zot i arshit të madhë Fe se bihbismi rabbi ke al adhim në surën e lëvatiha, ajeti 74 Dhe se për aspekt juridik, ata që ka e përmendëm, dhe më dhonë Në ruku që thejmë neve subhana rabbi e al adhim, kur ka zbitë kjo ajetë Ajeti 74 I surës el-Waqia Ka thonë për nga mberi a.s. Iqaluha fi ruku ikum Dhe ndosë në këtë ajet Dhe zbatimin e ti Ku? Në ruku Sebih Fesebih bismi rabbik el-adhim Madhroje Emrin e Zotit tanë Të madhë Ndërsa kur ka zbit Fesebih Isme rabbik el-a'la Abo në shulën e lartë ka thënë Allahu subhanehu ve tejallahu i jaalu ve fi sujudikum. Do jeni në sejtën e juve. Nëse do të digush, pse u shbo أعلى në sejtë, ndërsa sejtë jashtë, ha, më poshtë, ndërsa rukuja, nuk o përkulja e plot, do të vendos emrin el-Adhim. Sepse rukuja dhe zer, rukuja ka qenë e njohur tek njerëzit se është përkulje. A ndaj jeni sonjëzit i, i përkulja? Apo? I përkulën. Ato shka i madhroj Arabot, Persianat, Ramakat, Indianat, Kinezit, Ekstumerat I përkullen atyre Andaj sot përshimë Dhe në për ushtrit e tëri kam përkullet Një minut heqë, për të heshqë Këtë të të qka ludojnë përkullet Adhurimi Shumëve tëri janë përkullet Adhurimi Allahu Gjelaluhu përkullin e par E cila qëtë ruku Thyër je E ka boka thënë thujati Subhana Rabbiel Adhim Thuj Subhana Rabbiel Adhim Dhe mon e men Në ruku Dhe në sejtë dhe nuk lejot me ledzuhë Kur'an Në rëku Dhe në sejtë dhe e ka ndalupe mësa me ledzuhë Kur'an Pse e ka ndalupe? Sepse kur jeti i ullët E ajo është fjallë Allahot Andajma Mahmet është argumentu edhe me këta për fjallë të Allahot Pse e ka ndalupe nga mërës e sëllëm me ledzuhë Kur'an Në duke qenë rëku dhe sejtë dhe? Sepse fjallë Allahot nuk ledzohët tukon ti mpozit për ullës E ati qka banë is Subhan Subhana Rabbi al-Azim. Vesa Subhana Rabbi al-A'la, kur bëj të sejcde e kenu ballin ton, most straightin, në pozitën më të ultë të tokës, e cilin ai më rekomand. Subhana Rabbi al-A'la, i madh dhe i pastër, o Zotjen, çiko këtu vjen 'A'la, më i madh, më i larti. Do ta shohim kur vinte Emri Allahut al-Ali, adal A'la, tillëh as dallimi me Emrin Allahut al-Azim, adal A'la, janë disa bre dallimi me sadhi që kam përmend. Djetarë. Kjo është vëzre ajo që ka ardhë në ajetet kur anore Sej përket komen, komentimeve të ulemave Si që kanë shpigu Emna Laut El Adhim Kanë nërë disa prej komenteve Ka thonë i mëgjeriri në Emna Laut e bare kjo e tala El Adhim Ka thonë e kanë komentu e ulemat e muslimanve Emna Laut El Adhim në dy forma Forma e parë se është mefullu mbihi El Adhim e il Muazzam Dëmonë, dy forma ka ardhë Emri Allahu Gjelluara El Adhim E para ka arë në aspektin e, e kundrinës Në më dhanë I madhruari A i cili madhruat për i dikuj tjetër Mirë po kjo është e dopët Kjo është e dopët Por emri Allahu El Adhim Filimisht nuk është për Allahun Se është i madhruari Andaj kam Iban Kaime Gjozi dhe Shekhur Zandemija Kanë qasi së dhojnë Jo, në esenë se emri Allahu El Adhim është i qenjës I sifateve, i emrave Ndërsa emri i madhru Por do kush se i madhruar pse këta e kanë madhuru, po pra, ai është i madhruar edhe nëse këta se madhrojnë. Andaj Qafiri nuk e madhron, po ai i madhruar. Po pra, pa besimtarri dhe Xunaqari ibn Allahut Xuna, andaj shqiptojnë nga mali Ali sallallahu alajhi wasallam që thonë hadithai Buhari, la yazni zani hin la yazli wa mu'min. Zban zinaz zinachari duke qenë besimtar. Çfarë ta vënëja? Amul nje rimu shtrin zinah Allahu na rujt. Dhe ajo e ka pranishme madhrina Allahu dhe ajo i di çka thonë mo Çmuna ana plot probleme ka dhan vezë kur kan dhan kshilla, kur kan li celerit e sahabeve, ta binve. Kur kan kshillon diçka, porun tallon filan xhinoin apo ta baj filan adurimin, kan dhan diës ekipun me të madhën. Kaç. Tjusta logi beti, plot probleme ka dhan i madhit chef, i madhit nin. Ado shikovezë my name with Allah, i kan shërua ata problemet. Çun qule diniere. Qule diniere. Ma diso go, njerëm publikuvan Allah la dhin, nuk i ban do xhinoave. N publik. Pse? Tho tarui, ftyrën para njërzve, tarui ndërën, apo Dhe se kur o vetë, gris përde Apo, disa prej gjënave nuk i barë Qikur njerit a kish madhërinë Allahot, pranishme, në stokë Në vazhdimësi, Allahot më um shërë, ajoj madhë Nuk mundët Këni pa njërzin publik me badhë dhe zërgjënave Edhe gjënaqarët, math mojnë publik rruën Ondhe për që i më i gjenjë nga kur dalin skandale, apo përgjime Që i shala në mezveti, si e kur dalin mësani, me zveti, si rrugach Mar, mar, Shtirën mara njërzve Dërsa ishe se ata përdorin Ndështëta gjungë Matë likë që e egzistorën Këtë që ka argumenton dhe zërë Se ata nuk janë sinqet me vetë vetër Nuk madrojnë kur që va ata Ata janë sikur që kanë mbru disa për e tëre Sikur aj roli i gjelit Një po gjeli I bin disa për e psikologve Atë formulen e gjelit Ata jetojnë me formulen e gjelit dhe zërë Si një anë i veshtët E më stumë shofe shefi jam Se për k A i majmadi të të të mat matmadi Apo, besimtari, s'ka t'aj majmadi Tha e është majmadi, gjellë, gjellë, allu A në shikodhe zë Djetarë kanë thamë, se em nga lot el adhim Nuk është shkaku se dikush e madrona ta A e është i madh E madrove, se madrove, është i madh Ti qëllin, a i thavë është i madh Dhe sa i madh, a i madha Ti djedin, a e dite, se o shumë i madh Dhe ma i madh, se to ka së prish pun Sin i neve, na e ledhon, se Edo ndorën aty që e Meristina, von, hinë për iluzionet e tyre, por diell është shumë i madh zot. I banqai me zija thotë në diskutimin e astronomëve, numri më i vogël që ka ardhur për diellin është 160 hartë më më i madh se Toka. 160 hartë më i madh se Toka. Ki të bësh me planet të madh. Andaj, kom koment i parë ka ardhur, por imin Allahu Jellal El Azim, i madhruari. Dhe koment i dytë është El Azim i madhi. Dhe kjo është më më afërta. Bismillahirrahmanirrahim Allahu tebareke ve teala el azim gjithashtu ka ard nga komentet e dietarëve fjalë të drejtpërdrejtë që janë domon një brum më von dal me një me një skizë domon për të domethënies për Allahun tebareke ve teala thot ibn el athir ibn el athir ka çemr dietarëve të mldhit të muslimanëve thot hu el ladhi jaweza qadruhu azza wajan hudud el uqul hatta la tetasawwar të el ihata be kunhihi ve hakiqatihi Ma në me në këtë shprejë Shikëve zërë Do njëherë Ibon Kajim e Gjozie Kur fletë për Allahum Kur fletë për Zotin Gjelle Gjelalu e, e, e shprejë kët, këtë qali Tho dhe tani këtun dalë e shprejëja Do njëherë Njerë i ndjenë për Allahum Disa madhështi Dhe lartësime I ndjenë së Allahum në ka kryu me, me atë në të rëshmëri që na e njohë në Allahum tho, Do njëherë Na e dinë për Allahum një madhështi Shpre Nëse do me e tholë, kështu nuk një mojë Përëmdo dhe që, Allahu gjelola ka madhështia Në ka arë në musnetin e më Mahmedi Një hadith nga pengamberi sallallahu aleyhu sallem Se ka thonë sallallahu aleyhu sallem Kur dalin njërzë ditë në kiametit Si kur njani pi njërzëve të kishtë nejtë në sejshë dhe që, vite, se ta njëten, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Me çfarë gjenë ka të vaja? Ai shef s'ka bukurjë hiç. Do mnie ri kujdale për Allahu xhelni xhelali. Andaj paramendova leza. Ke pejgamber. Paramendova. A ka adhurosh më të mëdhë Zotin se pejgamber? S'ka. Nuk ka. Adhurosh dhe njerëzit si që janë bindt Allahut dhe që kanë bënë xhuramat më të mëdha se pejgamber. Mirë. Ma ne ka të kin kësaj dhunjoja. Adhurim tanjet, ato frymën e kanë bosu adhurim. Frymën e kanë bosu dhikr. Folurit e kam bëzë dhëkër, mirë Mërët është pikëto, adhërusit më të mëjtë Allahut Kër dalin e khiret Tanë jena pa, para prani zotit Shikodhezër, nuk shojnë dhe një vepër që i pështon Qëka ndodhik, qëka rëtulloj këta Për shemur, hadith i gjatë, sa i Bukhari Që i pengam në samë thotë njerëzit qëkojnë të Ademi, të Nuhi, të Ibrahimi, të Musa, të Isa Për me lip shepat, me nisë uh, gjykimi, mirë Parashtu e këtë pytje Qka e ban për nga mbert me than Nefsi, nefsi Une e jam të këshirë vetën njëher A nuk janë ata njësë që kanë adhrua Allahun A nuk kanë thirë për të zoti A nuk le kanë mësua ata Allahun Po E qka e ban njësë ashtë ata me than Pritë se une kam gëllën temin njëher Pra me fjallë tjera Pëse nuk këthojnë ata Une e këmë adhrua Allahun Une e këmë njoftë Allahun Une këmë fitutash Po këtën nefsi, nefsi. Dhe zhe parametok për nga mbërt Khalilullah, Ibrahim Dhe shkojnë i thonë O Ibrahim, ti Allahut ka bo Khalil Allahut ka bo Khalil Mik të zotit Banë shëfatë të Allahut Lutë Allah një një njësë e logaria Por jasë mojë, nefësi, nefësi Ka thonë në i kam do gabimi me zotit Shikëve zhe kur darë njësë për Allahut I zvogloj veprat e veta Andajti nuk e gjeni njëri cili madhron Pun të veta dhe i shet veta diqka Vetëm saj nuk e një Allah I bënkaj me Gjozi e thotë në mederi Gjuselikin Teprimi që ka ndollë për njëzve që ka pojnë adhurimea Maj rezikë shumë se teprimi që ka pojnë të atë pjatën e që ka pojnë gjunae Dhe zërpë, njëri e ban një gjuna dhe ullë kokën Allah i thotë qëki, po disë unë jam i madhë Dhe njëri e ban një punë të mirë dhe e qon krye Cëli jam marë rezikë të Allah? Qëki shka e ka qukryre dhe shka e ka ullë Allah i thënë koka shka e q Odo pengomir esallem kafa, mohime gatadi, Adisi Buhari. Ta vëm sam, kur tieni namaz, ha, nuk tan juna, jo diskotet. Kur tieni namaz, mos i çoni fshit ka ka Allah, o si ja merrshin. Pse? Kujtë ju krijon? Shikova zer, te primi thot i banka i mejet, te primi na durim, te me pa veten. Shiku flas me njerëzve. Nis me fal namaz, edhe tash heca vdon. Sigur mongaon kijen atli dhe ti shkel njerëzit. Ej, unë jam këtu. Nuk kushi jetëti. Ku shihet klas Allahut, atë mund të paramenë klas Allahut ku shihet. Klasoj vetën te vetëm në këtë tokë, këtë planetë tonë. Hinatje, Mugul i rthi dha kësjellën e vetën, amonëjin në spiën tonë. Po kur delj në planetë, po kur delj në qiell, po me me par, me parazit Allahu para Izraelit. Me 600 krah. Qadha më thosam, i kompoj Izraelit me 600 krah. Gjo krah, cit që diamanca shini nuk shef. S'muret me ka. Me nëzirë allohu para kësajna Për para me leku të vdekjes Për para me lau që vëtë mojë Mikailit, Malikut, Israfili Kërjesat mojë allohu Për para arqit, për para zotit Na në realisht nuk jena kur gjohet vëzër A gjithi piku kë i dalë Për një ujtë allohu që një lëvala Mi ma i me hin Na ju kena nëzirë allohu njërës për një ujtë poshtë të rësumë Pi ujtë që ka është formu njëri A ujtë është realisht mëjë gërdisht për tjë, jepo? Ja A nëjë Allahu pas procesit mërdanjëve in ti Me burë dhe gruja ka po obligim Mulla Se? Se këndzirë një një një një një një një një gërdisht Në gëllon tash pastrojo E pëshirë o të qka bërë po në one Pastrojo tash Se së munë është menet I pasër pa u pastruaj E dhe pas taj qëki bën oti madhë Unë q Andaj shikoj një e zikë që shë këhujalaja dhe adha meja Se si i kap ato Andaj dhe zërë Thot i bënkaj me gjëzijin dhe njëherë Ska shpreje që shmefoj për Allahun gjelluar Shikoj nuk ibn e thiri që ka thot Rahim e Allah Thot El adhim është aj i cili Madhështia e ti Gjelle gjelalu hu E te i kalon Kufirin e mendje dhe Madhështia e Allahut Adhim ose ai cilë mendjet smën me kop. Ona mendja ka kapsum djera. Ka kop, për shembull, sot njerëzit kanë studiuar nga bërthama e tokës, del në në diellin. Dhe ka forma dhe ligjësat Allahu ja ka mësuar njerit me studiu për diellin, me studiu për yjet. Apo me studiu për çka? Me studiu për rreth. Do të thotë për shembull, ai më e kanë dhënë sot parashikimin e motit. Shë shumë njerës e përgjëzin parashikimin e motit me horoskopin Parashikimin motet dhe zër, që e khusam dhe i mi e dhët, është hak Këta nuk e kanë ditë sot me internet, e kanë ditë njësë më harë E kanë ditë për motit parashikimin e motit në basteve vizjeve të të rejve Kjo ka shumë ilmë i ka motë që Dhe shumë prej ilmëve Kanë gjetë njerë, njerës e të kanë folë për yje E kanë matë në përmjet ilmëve që të Allahu e ka zëbulu Sa më në të kë, m Shumë ka ditë njëri, e ka zbulu mjekësie, e ka zbulu ingjënjëri, e ka zbulu e njojën e trupave, e ka zbulu matematika Të sëmplotve djetarëve shkencëtarë, së shken... cëratë, mire matematika në thanë, matematika është prej shkencët, së cëratë, a i rënon shkencët materialiste Vetë matematika, fakti që egzistonë matematika, është se Allahushele ka kryu, ndër likibet të shumë të alëzë, kushë ka kryu ato? Ando shumë për matematijendve kam përfundu Në besim në Allahu në gjellë, gjellë alu Eksë të për ishkencave Porse o ndalë më një kufi Cili është ajo? Allahu Ska mundë që Nuk ka mundë që me, me njëfë kërkush Në kuptimin e qenjës Allahu në subhana vëtë alas Shikosh ka dhëtë Thotë, Allahu el-Azim al është aji cili mendjet nalën Parase Me folë për qenjën e ti Ska mundë që me, me dit Hatta la të të sawaral Iha tata bik Dheri sa s'kanë në mundësi i mendjet As me kriju përceptim Foto, pamje, sura E cila e përfshim Realitetin e Allah Kjo është eladhim Cila është eladhim vëzër? Mendjet, nëse pyten Qikjo qka është? Rëth Kjo katëror, kjo mikrofon E merë e që mënton kët E mënton pra, apo Njeri që mënton shumë gjora dhe mënton Andaj sot përshimu e kanë zbulu A dënën, që lizën, apo Matë ajo etjla i bart domo coding e trashëgimisë çka e bën që gjaliot të gjaliot allah e ka bënë një qelizë e cila bart me ti një kod të cilën por sheh mund ja prej gjërave se atë i ka rrxuë teoritë të darvinin ka qenë kjo dhe vete ka shkruajtur në librin e tijra baza e, e hyjvanëve apo esenca e, e krijesave ka thon ajo shkoma prish teori nëse çeliza bart një kod se ne zbërthena e kini kod çdo njerëz ka qenë allah u jlewala kod qeliza Në përmjet ujt, të sinën e bart, burit, të grueja Kjo që lisë, pëse në gjana i tyje Pëse në gjana i tyje Oshë një kod Të sinë Allahu Gjellale ka vendos Dhe të rashikon aty për i tabiatëve dhe karakterat dhe kështëmerat dhe fotografis Këta dhe se kërë që ka baje Allahu Gjellale Në mes milionë e rrugëve Dërisa shkonë tek, tek aj Andë do të imu lethiri Allahu është ajë cili Mendjet, me së në kryojnë surë A mund kryojnë surë Së dërë me thonë për shimëllë, qëshë do këtë? Ski kërë asim Nuk ka Andaj kjo është të himri Allahot e Adhim Ashtë atë që i madhë Sa që s'kanë mundë që mendit me e pa Andaj dhe zërë besintari E besonë Allahum të bare kjeva teala Në përmjet lajë mësët i ka të regua Andaj kërë një transmitim nga Abdullah ibn Abasi Ka thonë Të fëkëru fi khalqin la Ola të fëkëru fi filla Meditoni në kryimin Allahot profolni per Allahun nëpër krijimin e Allahut. Çka Allahu ka lënë bollok studime të më fol për Allahun Xhelel Xhelalun. Marrë vesh në shkencë, shiko vëzë, vetë trupi njerit sa njeriu bëhet doktor ndonjë. Doktor i gishtave, doktor i nervave, doktor i flokëve, apo çimeve, doktor i trunit, doktor i syve, doktor i vegjël, doktor i gojës, doktor i hundës, doktor i ha i zemrës doktori mëlqive, doktori stomakët doktori dhambe, doktori lëkurës vesh me lezu lojët e mjekësive dhe zërë mirë, nëse delë, këtë shto lojët e mjekësive qëka e në të studium fun? një krijes të Allah po hajvani po krijes atjera adhe shikon Allah u gjitha kalanë shumë adhe tha Allah u të barë këtër nësurën dhe rjetë va fi emfusikum e fërra të psirun në vetit e juve ka argument për Allah a nuk pëshivni? shikon Dhe go nëse njërivesh një fletushkë lexon çka kaon trupin e vet, vallollai ski shmujt me dal Allahut tanjetën me nejse, shka i ka dhën Zoti on te bareke وتعالى. Tanjetën me zejze shmuon at prap kur dal para Allahu thot zerojon. Shumë gëzonu. Andaj Allah krejtve njerëzve ju gabon, andaj ka dhën sallallahu alaihi wasallam shko diçka te Allahu më dashur se sa arsyetimi. Allah nuk e le dikan ahirat me dal, edhe kur pëshore, me kur dal e peshole me than e o zot gabemo kë. Sallallahu aleyhi ve sellem. At shumiyep Allahu gele celaluhu, sa shes ka mundsi. Andaj os i njora ditë që në përmend, a ditën e që na ka nxjerrë mam Hakimin në musedrikën e tina, ka than Sallallahu aleyhi ve sellem, ka qenë një njerëj para juve, ka dhuruar Allahu 500 vjet. 500 vjet. E ka dhuruar Allahu te bark, na 5 vjet dhe zë mevojë badet, zoti na lut smame. Apo, trau tra mazonja janon di gojë ato, una di bikun nei. Po por kan ndoninu për Allahun gele celaluhu, kthan kor ata. 500 jetë, dhe Allah e kanë djerë në beshore. Edhe shiko kjo krenaria njërë, o zotë, gjiko me punë të mija, shtinë në njëratë me punë të mija, Allah ka thonë, jo, me shtinë me rahmetin tamë, ka thonë, jo, me punte jo, rahmetin tamë, me punë të mija, ka thonë, vendosë, janë punë të këti dhe synin, njanin, jo, dytë, synin, nja, kërë a vendosë synin, thotë për e nësamë, farajja hatil ajin, ranoj, synin, me janu dësit, me jan Emuljien e a loyal ndryshme burek e kam e nero e dur. Sa i qallan Allahu nimetë Zoti Të Barakëtu Welale insonit. Mja ndjer peshollë kur i paguanti këto. Kur i paguam. Po mirë, nëse ajo është me pagujt, ha. Merë këtu. Nëse ti do me i thon, o Zot po duhet të dal borxhit. Të, sa m'i thonë Zot, sa kushton këja? Sigur që sot këto materialistat apo doin me bëva kështu. Me lë ka xhir një anë prej, e ka shuy disa prej Tauriva në Evropatje. A ka mundësi në në nësë mja pagujtë sa të zanija Me t'lipe në nësë ato, unë ja pagujtë Vetëm e vetëm të arzojnë ata që Allah u gjëlej ka bo obligim në nënën Me e kujtiz dhe me, me, me respektu e Nëse ti thu, sa banë allo këtë kjo Në miljard Lemë të punoj të të këthaj Supozo kështu A mundja këthem dhe zë Kjo banë 200 miljard Këtë që t'ikon dhe A të pëse s'munësh Nëse nuk ka mundësi Supozo 200 miljard ka thon Shigolazë, ku ki më punu? Ku ki më punu për me fituar? Në tokta llojit. Do të shmokëti toka aty për me fituar, për mjafti, apo? Min tokta lloht, mos anë materën mater, që ti do më punu mbi sal. Materia Allah. Andallazat Allahu jallaluhu, nuk ka mundsi dikujt me me borx. Vetë çka mundi. Allaj neve kemi përmend se trajtimi i Allahut në ahirat do të jetë ndipika, rahmet, do drejtësi. Jannet lid me rahmetin jannat. Se për përndryshë kërës këshini, Allah në bafit të në Dhe gjenë në një të hinë me drejci Andhe Allah u gjitha ka tham A'malukum, këte janë veprat e juve Uxikum Unia u njefi juve ja. Nuk ka Allah u të bare kjetar Nuk i ban as kujna, pa dhe si Kjo është tajetës në kardë nga djetart e muslimat Se i përgjët beze mësimeve Pa o disa primësime Se të onë duhet me reflektu e besimtari ka shikti emiret Allahu te bareke ve taala apo me shprehja ne Ibn Qayyim al-Juzeyy, se çdo emir kemi raport me Allahun te bareke ve taala, do te porvenirin dhe sa prej leitora. E para vëzoj, alla kuvlen per çdo sifat, Allahu don çem ia pohu sifatat zotit. Allahu don me thirata me emrin al-Adhim. Mithan subhana rabbi al-azim. Subhana rabbi al-aala. Ne msimi pa vëzoj çt ja pohojm Allahut kët emir. Zoti don me thon ti o jo, zot më i madh. Nuk ka mat më se ti. Andaj kë vetëm kjo vëzër është madhështi dhe reflektiv Besimtarit me ditë se Emri el-Azim Nuk i përkat përveç Allahu subhanehu e tala Qenja me lartë dhe sila s'ka filim dhe s'ka mparim Andaj është këmësimi i parë Si se në duhet besimtarit me Me e pasë Thot i bënkajim e gjuzia Në në nënijen e ti Thot, wa hua el-Azimu Bi kulli ma'nan ju gjibu Ta-Azime La ju hësihi min insani Qo e zë ki, ki varkë Evon Qaimozi duke folur per Emrin Allahut El Azim, folur per Djurmën, thot: "Wa Huwal Azim". Ai është Azim i madh. Me çdo mënyrë. Me çdo mënyrë Allahu është i madh. Allahu është i madh në jenin e tij. Allahu është i madh në sifatat e tij. Allahu është i madh në veprat e tij. Shikoj far vepra që ka bëu Zoti onxhili xhelalut. Ndash të llojat, ndash të vogla. Ndash të vogla, ndash të lloja. Heni një bllazor në internet ju tok Dhe shikoni si funksiononë në siri. Shkuje, ndash gjune rave, ndash gjune anglezë, nuk di për gjutjera. Shikoni si funksiononë në siri. Wallahi, univers në vetë veti është. Univers në vetë veti. Se si i pranon fotografit, dhe se si i lezën, se e di si që kjo, që kjo, që kjo, edhe i ndonë, a i di sa ki pati oveze në të njo? Kitë fotografi të fotografit moja, ku ruën këto? Oshtë nësensë univers në vetë veti. Hinë shikoni si funksionon veshë. Hinë shikojë si fun funksionon goja Në studimet e fundi që e kam bojnë qizimet Kur fol njerë vëzër orë fol, Në stë ka të rorë fol së në alë të të të që Me mujtë dhe në gjumë fol Pik në cishka e ka po, Apo njerë kër nuk dhët nga oksigeni Në studimet e fundi që e kam bojnë mjekët Kanë gjithë Po është interessant so, Ata i gjenë se si funksionon Dhe më funë thënë natyra I në hanë të si le natyra Apo Cilësita allotja japin Natyrës, refuzojnë me thanë Allah, pse? Se, se fetar thojnë kështu. Po ne nuk na intereson ajo. Ne vranjson zbulimi. Çka ka mollë ze? Kur njerëri fol, apo? Kur ti fol, harron gjuhën përpjet, har anësh për mi, boshon po edhe atë. Do një herë kur ti ngri gjuhën, e bllokon, e bllokon fytin. Nuk hi fryma. Allahu xhelaluha ka insult tek njerëri gjithmonë kur lëviz gjuhën, diçka prej njerëra me lan hapësira të vogla që me inj oksigjeni. Po ndryshe, zinjë fryma. Kur habuk Shiko, si si Allah u gjilali ka bo Njana shkon ushimi në vejnën e vetë Dhe nëndërkosa shkon ushimi Allah u kryon kanal për me më morë frimti Këto ku shi ka bo dhe zë Po pasaj ku shkon ushimi Si si përpunohet atje Si një pies jetë në gjak Merë dhe zërti një kof Edhe gjuje dë buk Edhe këshire jo. qka bo dhe A lëviza jo Allah e ka bo stëmahun Ti qënë ati Shka ti qësh A një piesë e ma për veti ënë pjesën e jasht. Të mirën e mah, ajo çka i thonë jashtitje. Kush e ka bëu këtë? Ne pastaj ti mahesh me ta apo? Kitën, tmira dalloh te bareke ve teala. Shikoj veprat Allahu jallahu. Dash të mohat, dash vogul. Shikoj diellin, mbes. Shikoj diellin. Se pa diell, njeriu s'ka mundsi me atë. Pa diell, s'ka mundsi njeriu me atë. Pa nur, s'ka mundsi njeriu me atë. Allahu jallahu ka von nimetin madnaces ne ka permend aspektin fizik diellin, qe na nxjene. Adha i thëtë i mënkaj me gjëzje Allah u është adhim me gjdo ma na Ndash sifate, ndash qenje, ndash vepra Dhe vepra të Allah u gjelluale janë të, të pa kufizushme Thëtë i mënkaj me gjëzje Këj emër, ju gjibut të adhim E banë vajib me e ba Allahun të madhë Mi thënë ose të saj madhije El adhim, subhana rabbi el adhim Andaj për i gjërave të sëtë shpash i ka përshpërit Së da ka qenë, subhana rabbi el al adhim La ilahe illallah wahdehu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ktam men jesm rami dhe sepse e ka thon. Po madru Allahu subhanahu wa taala. Fadiman qaimul juziyya la yuhsihi min insani. Mir po megjith se osht obligim me madru Allahun se ne permbledh insani. Saddu stoj o zot sa i mavidhe, maj mavidhes ne dalhakosh Allahu. Amana thon na per shem lutmi Allah e bav kabull. Zoti e prano vep. Sepse dhe nëse tavan qabullë vezër smunësti më dhanë më dhanë sikur ti sot i thuaj sa kushton këni 100 euro na nuk më nis ti më dhan apo ma ban qabullë jo çe parat më arë allah osin i thu çe parat çe e, e bona ona jo do ban qabull apo ma pranon me këto noksallokat mia se ti i mo andaj thodi ban qaimë xezije kjo e ban allahun xhelaluhu çe të madhrohat dhe të lartsohet kjo është e para e dyta vezër çe duhet ta kemi parasysh ose Bësimtari si shenë dhe gjurë e madhrimit Duhet del në madhrimet e tindaj fejs Allahu në gjelë i gjelalu nuk e madhroj njërzit si pas tekave të të tëra Allahu ka caktur leqë, qysh me madhrua Qysh madhruat Allahu në përnjith fejs Që mësot njërzit ka në shpërnda filozofit ndryshme Janë i thotu në malaj Allah në me zemur Janë i thotu në i dukit njërzit Dashuri ju në shpërndaj Filozofa Kështu nuk, nuk ma throdë Allah Të janë në palavra njës epshën e tjere zdinë qishë pasaj me, me zbukuru e pasaj Apo, Zoti i do ketë, e kini pa do? Dojë dhe, Zoti i do ketë, si do Allah u ketë? Dhe zër, Kur'an Allah, Allah nuk i do ketë, Allah nuk i do zullumë qartë Allah nuk i do të prishti Allah nuk i do atë është ka e shajnë Allah Allah nuk i do atë është ka i banë Allah u qirë A dhe këtë panë, thënë mëzbanin dari se Allah i ketë i do A i në ka kryu e Po Allah edhe Allah i ka kriju, kriimi Allah, nuk është argument për, për shka, andaj ki po këta një shkadojnë, zotit do kejt, mi po dam, ha, sinalet pisklima ati pasaj, veç bërtet që bema një mu drejten, paga mi unal, mi një are shanë bankën, a thotë mësanej, zotit do kejt, nuk i do zotit kejt, Allah i do bëmirësit, Allah i do muslimanet, Allah i do ato qka e dojnë Allah, Allah i do ato qka e dojnë Allah, Allah i do ato qka, ata qka, ata E madhrenata Andaj, mësimi i ditë bëzër është Se madhrimi Allahu të zmaat kuturu Qështë madhren të jallahu? Qështë dijonën? Ja, Allahu në madhren Qështë ka lip aje? Qështë ka lip aje bëzër? Në përmjet fejës të tina Në përmjet fejës të tina Andaj, tëtë Allahu të barek e vëtëara Në surën e në hajq Ajeti të rrëtë e ditët Allahu të barek e vëtëara Kjo, se aji cili I madhren Shëa irë Allah Shënjat Të se të i kalanë Allah Tibla Qabja Pengambert Libri Allah Salat Namazi Zëqati Aqërimi Haji Sadakaja Këtë janë shënjat Allah Allah në përmel të të në do më adhrua Së munë është të qishdush ati Edhe sejzët nuk munë është Shikop e kamë samë Kër ka ra sejzët Ka thonë Ba një dur së të A dhe ka thonë falën qishpë më shifnë i muhe Falën qishpë më shif Be një duku që është për më shifë një mua Ba një hashtë që është për më shifë një mua Pse, s'munësht t'i shka dush me bo S'munësht Gjdo lë vizje është të përcaktu me me lich Që Allahu ka përcaktu që është madhuruhe A dhe të të Allahu të bare kjo e tala Kushtë i madhruon shenja të Allahu Kjo është prej takt dhe Allah ku të zemrave Qa i tutë të të të Allahu Dhe gjithë ashtu të të Dhe Allahu të barë kjo e tala Kushi madhram Hurumatilla Qka është hurumatilla Fjala hurumat Rjed nga fjala hurme Haram Arab t'i thonjë një dhësan Qka është endaluar të preket Pas ta i është përdor Fjala haram Për ata qka është endaluar Që në për shemë nga Kure dim haram E thonjë nga për endaluar Por fjala haram është pak ma e gjanë Se sa kaq Por shemë në qabës E dhe rreth për qak qabës i thonjë, Et do ka domon haram në Kevan ka rregullë, smun është ti çjдуш o si sheh, alla disa për këtë më kanë thëti të sheh. Mir po më saktë është çka? Ka liç të si veprot aty. Se nuk do më dhonse ti për shem u bën tawaf, po nuk e ke shkel, por nuk ka gjë gjëka e ndaluar, po është vepra e caktuar apo e para caktuar me, me liç. Fot Allahu te barekehu teala. Kush i madhron shenjat e madhrua dat Allahu, hurumat Që të ka vënu fi Respektojë Kushi respekton ligjet Allahut Fe hu e khajru lehu inda rabbi Ky ka me gjithë khajrin Apo është ma e khajrit Për ta, për të zotivet Pra zotivet leze si madhrojot Në përmjet Fejes Allahut e bare kjo e tala Tani, nëse na i këthejmi no, Këmësim o shumë i madh leze Ndo shta Mësimi ma i madh që neve e morim nga kjo e emor Qile është Na kërshikti emrit Nuk mi afton të me di që ajo i madh apo sa jemi me reflektorale të spedisave i madh kur ti e di se i madh me llogari njëri ka shenjë njëri i cili vëzëri de Allahu ka mëmor llogari për çdo të vogël e të madhë afol gjithçka afol gjithçka çon janë për shembull e di kimi pa sot për shembull e di se mos më shkullit dit punë e up kaç prej ditorës mos më shkullit dit, dit kaç prej ditorës a e marr haj gara kët punën jo andaj është është atë rregull njëri shkon punëse elit Në thellësi e lorë kurika vendos ligjë, zot. Çka kërkon binema? Respektojë. Fakti që njerëri nuk e respekton, argumenton se ai nuk përmadhon Allahu. Neani kur thotë rritet u banë, do ti thuash e baj. Dhe pastaj kur vjen anon me vëllë, thoj, unë shikum shikum shaka kujt ajo këta? Ose që prapë po i madh. Jo, jo, sa i madh më. Kur janë ngon fjalën e i madh. O pra për shkakun, nëse njerëri nuk e lexon librin e Allahut dhe nuk e përmadhon librin e Allahut, ç'i madhon Allahu? Fjalën ti kur ça lexon? Masha'Allah fjalë Ma vetë sa fjalë zoti. O dashojë brrmana në të tafsir. Penga më sa më ka pas obligim me përcel fjalën e Allahut. Përën e Zotit. E sonaj kenë kthim rapsht, më shumë na fona se sa fjalë Zotit. Apo sigurt e Allah, po ja thierzojë Allah. Ne po thotat, un po ja thierzoj se ajeti shumë i madh. Jo ti nënë e lexojë ajetin. Ajeti është ajeti shumë i madh. Nga ana ka vjen, a majë ku ka zbrit, ka zbrit për neve. A majë këto më nova nuk shvojnë te Zoti. Apo, po me fjalët e mia. O dhe e shoj, plotë përgjigje, o jo, mami më fjalët e tua, po kuptoj se a jete. Nuk ka vërtet. A jete jo më i çogëz. S'ka më çogëz a jete, sepse i fjalë Zotit, o fjalë Allahu te bareke ve te. Andaj, madhrimi i shenjave të Allahut është nëpërmjet madhrimit të fesë të ti. Kush e madhron fenë e ti, e ka madhur Allahun. Ai cili Allahu e thit, hajde namaz, çünkü e ka madhur Allahu. Ai cili thot ja besoj Allahut, çünkü e ka madhur Allahu. A i cili i thot Allahu Gjeli Gjelalu A gjërë Ramazanin Qëke ka madhru Allahum A i cili i thot Mësë këshir Haram Qëke ka madhru Allahum A i cili Allahu Gjelalu i thot Mësë ban Dhe prasat Uni u rej Qëke e donë Allahum Gjeli Gjelalu Dhe madhruan ata Dhe kure vetë muslimani Pëse se ban që ta Masi munësh me ba I tutë në Allahum I tutë në Allahum Andaj me Mahmed në lezër Shpesh kure pët që Por disa prej fitë fave D Këtë mëndimë Shakarë për sahabë Këtë komplet Hifë zidike Këtë sahabë Këtë sahabë Mështë flasin për ajetë të adithë Mështë flasin e zë për ajetë Të aja kam Dishka Si kullu vë Allah vëhat Ajetët dhe adithat Ima Mahmet Rahimahullah I ka ditë që kur të shkallu vë Allah vëhat Për i ka ditë Transmitimit dhe sahabë Tabi të bëhinve Tabi të bëhinve Dhe kërë kanë pyjtë shpesh për Kampolimizon njerëzve. Kanor rivajete. Ibn Qayyim al-Jawziyri ka një libër Elamul Muwaqqi'in. Elamul Muwaqqi'in. Msimi i atyre çka do dhita, shka në në mën të mëdit atash kanë shkruajnë në emër të Allahut. Kështë kanë libra. Në katër vullume të mëlloja. Ku ne përmend çeto shpreh transmetimet e Muhamedit. Çish thot Ahmedi se di. Hanak fikti e kanë mësuar. Çish kishtot ky se diun thot Ibn Qayyim al-Jawziyri mos shkoje mendja se se të mesel. Bili dikit mendimet që ka e në thonë Bili ketë që ka kanë me studiu njërzit nuk dalin nga jo që ka e di Ahmeti Mirë po ka thonë Friga për Allahut E bandët që më apstenu Nuk përdi që dhe me zgjedh Që përdi që dhe ne ka Allahu razi Me të cëllën ashtë Allahu razi A në dë njëherë besimtare vezer Apstenon Po të di për ka një më të folbe Për Allah unë gjellivala Valaj njani për njërzve sot Nuk ja jep drejten Ti, ti kujtësot nuk janë nshkruun, Ajakshël la ambegon në telefonament. Kat shkojsh. Po ta japun autorizimin ti në telefonament. Si a jap? Bile bile joni me fol dikun në telefonament e dhirë. O, la, pse ti i telefonamentim ti? Po mirë bëjëm riot kusho. Filani biri filani ditë ka me dek. Po fara më në emri Allahu Xhejel Xelal. Sa fola në emër të Atinë në Allah. Allah e do këtë punë. Allahu rën këtë punë. Allah i s'e do filanin. Ka e di Allahu. Dhe ka al-Sai Bukhari, ka thon pejgamberi alayhi salatu selam, ka thon Allahu te bareke ve taala. Men zalzi Kush është ta i cili? Fol në mëntem Kush tëtë të në mëntem Se Allah s'ja fal filanit Ka t'ga farë t'u li filan Unë e ja falë a filanit E që i ti që ka folit a prisha vepron Shë ka vëzë të parë të muslimanës Se janë rrujt, ka ka arë kjo rrujt me Se janë tu që ka që Allah Nuk, nuk o ka p'i pa dijes Po p'i dijes t'ma dhe t'zotit I dibe, ketë mëndimet p'i di Po s'p'i di, cëla ma ma afer Allah Andë dhe zër, namazi Të Friga për Zotin, janë shenjat e Zotit e mallrojnë Allahun te bareke ve teala. Do përmend më edhe këtë se më ka thënë Allahu xhallahu sura El Haqa për pasojave të mosmadhrimit të Allahut. Për pasojave të mosmadhrimit të Allahut vjen në xhenem, Allahu na ruajt. Një Ine risi nuk e mallron Zotin e vet, s'ka rrugë tjetër. Rruga është drej xhenemit. Madje rruga e vet më drej xhenemit është rruga e mosmadhrimit të Allahut. Adhe Allahu xhallahu na 3 ajete në Kur'an. Kër ka fol për veten e tij dhe ka fol për kontekstin e ahiretit ka thënë wa ma qadarullah haqa qadri dhe njerzit nuk ja dinin qadrin allah se din sa është i madh allah was-samawati matwiyatun bi yamine shikosh e ka prumëni arma s këtij ajeti e ka thënë allah, allahu tin gadin nje qadrin mbas këtij ajeti ma was-samawati matwiyatun bi yamine kë çije shtat çije allah i marr grushtin e vet kë çtat çije allah i shtin grusht letre apo allak plot prej ulemave kur e kanë shpjeguar për ta paf figurativisht për ta kuptuar se shemi i Allahut është më i madh. Keni pavde se kur e kap ti letrën? Ha, atë mundon ajo. Allahu shka ka kanon univers është i dorë në, në vet. Dhe njerëzit duke dinë katrin Allahu. Andaj, në çon kontekste kur është përmend Ahireti dhe shirku është përmend se njerëzit duke dinë Allahu. Dhe në fund Allahu jës ka thotë, subhana. Është i madha ai cili po i bën shirku. Po i thonë, "Ki urtakti?" Qikovë dhe zënsurën haqë ka Kushtë do me përqel Ajeti tërëdhet tërëdhet tërëdhet tërëdhet tërëdhet tërëdhet Allah e përmen një skejnë nga banorët e zjarit Dhe e tregon Allah Qyki pëse ka inë gjenëm Qyki pëse ka inë gjenëm Thetë Allah u te bare kjo e tjalo Khudhuhu fe gulluhu Thetë Allah u gjelë gjelaluhu Kapë në ata dhe vendosë në mpranga Ghal është lidhja du Mësë livizi Ka arë mpranga të fuq Thumë me lëgëhime salluhu Thëtë Allahu të bare kjo e tëra është lare për përbësim të artë dhe pagandët Ata të se të i banë shirkë Allahu gjële gjelalu Thëtë Allahu të bare kjo e tëra Kapënë dhe lidhënë Kuj të thotë kapënë? Me lache Kuj kapti është njëri Pas tajnë në gjëhime Salluhu Salluhu që da më nëndezër Shtinën në bazë atë Të rajtë e gjenemi që kështinë Jo me nejtë Po ati e mrena, Allah u në rrit Gjenevë dhe zërka, i thënë karë Në gjurë në arabe Me ajnë Në ajn. mund, në shkajt, cila ka thelsit madhe Dhe Allah u në basë të veprave të njërës dhe krimit I rëndit njërësit I rëndit njërësit Allah u gjenu ala dhe thot Dersa munafika të i vendosna, ati e në basë Si kënë më shruhe, besim ta Shiko këta e dhe zërë Thumë, fisilësilëti, dherëruha, se bëhu në dhiraan, Pasaj tëtë Allahu të barë e kjo e tala Fisilë silë të ndërruha Se bëhune dhira Pastaj me një zingjir I sili është shtavët kut Shtavët krah, dhira Lidhme Me një zingjirë të gatë, lidhme Nuk kam nga nërri zare Nuk kam nga një lith Ka krimi që e ka bëha Dhe shiko vëzër kjo Kur'an dhe qishë vjen Ketë liri që e ka nësot njërzit Shiko si shëndrohet kjo Dhe së njërë së thënë, nëjëna të lirë, shprej e lirë, këtë i të qka, klozofia Ku ka të lirë? Ti e rabi zotit Ti e rabi zotit dush me ngu Allahun gjellë gjellalu Në shtavët kratë dhe gjatë sinë gjitë Fes lukuhu lidhme Innehu, shikohës, pëse rezultatë Innehu, këne laju minu billahi l'adhim Sepse që kë, vërtetë se ka besu Allahun e mafë Ska thamë këtë veç Allahun Çiki, se ka beso, pse ozot peliv zinxhir? Po kisha ka beso Allahu në mall. Ki ka lut. Haja mbas e stringon çat çop. Habe lese, ju shumë stringon po, i fer. Po vëzë, vauri ai stringu më ajo. Ata kur ata as ka stringoi kur ishin në varr, a e stringoi jo. njërën ajo? Ju nevena don më stringo ti fer. E mirë kur po des ti dikush, pse peshin ngosht aty? Se spokim ku me ik peliz zotit, apo. E stringoi e kë dunja që atje, mu të lirua. Andaj as an albasiu shpesh ton do ju njerëz. Mosumashton mbi atë rysh që bon rafsh, se ju çojnë mazor atje. Këshillimi ato që ka ja u shtrengoim pak, që mu liru atje. Në këtë dunjë vezër ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, dunja ja burrë besimtarit. Kuptimin e se sik të qefë? Abo, suni banki çeve. Apo besimtarët suni banki çeve. I bën të prishur të çeve, zbavit narktoor, po në fund Allahu xhelalu ala i, i ndeshkon. Shikoj, pse peshti Allahun xhenam? Ayi ttratatras ul haqa inhu Kënë el aju minu billahil adhim Kë se ka besu Allah i në madhë E në dhezër prej gjurmeve të emit Allah El adhim cilë është mjëtut Allah E i madhë andaj, Të rujmë gjuën, të rujmë veprat Të rujmë gjimë tirat, të rujmë mendimet Që të shkojnë atë pasër të Allah Të bareke vëtara. Kjo dhezër e shkurti imesh në kuran ka dhe më shumë kushtë do në izgjerojt dhe kërkon më shumë porem këtë emër të Allahut te bareke ve taala nusme Allahun jelle jelaluhu që zoti i ont te bareke ve taala timbush zemrat tona me gjurr nga emri te zotit te bareke ve taala elussi Allahun te bareke ve taala që zoti on jelle jelaluhu namunsalmi tut Allahu subhana ve taala tu shemeritan Allahu subhana ve taala elussi Allahun te bareke ve taala që zoti on jelle jelaluhu namunsal çta hadhuroin Allahun لا ادريمت ورتد ندتينه ده مستيبون اس نسنشر درين افريمن الفندت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين